Capitolul 16. Iarbuh fiur psicoanalitic La secția financiară și de contabilitate a Herculesului, ziua de muncă începu ca de obicei exact la ora nouă. Cucușchind își ridicase poala hainei ca să șteargă cu ea sticlele de la ochelari și făcând aceasta să spună colegilor săi că la biroul bancar Sikomorski și Țesarevici se lucra mult mai liniștit decât în haosul de la hercules Tezoi se întorsese pe taburetul lui cu șurub spre perete și întinsese mâna ca să rupă foaia din calendar. Lapidus Junior căscase gura ca să înghită o bucată de pâine unsă cu pastă de heringi, când ușa se deschise și în prag apăru, cine și a fi putut închipui, contabilul Berlaga. Această apariție neașteptată stârni în secție panică. Tezoi Menițchi alunecă de pe farfurioara sa cu șurub și, poate pentru prima dată în trei luni, Fila din calendar rămase neruptă. Lapidus junior, uitând să muște din sandviș, început să miște fălcile în gol. Dreyfus, Cevajevskaya și Saharkov rămaseră cu gura căscată. Coreico ridica capul și îl lăsă iar în jos. Iar bătrânul Cucușchind își puse repede ochelarii, uitând să-i mai șteargă, ceea ce nu îi se mai întâmplase niciodată în când era funcționar. Berlaga se instală la masa sa, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, și fără să răspunde la zâmbetul de o ironie fină a lui Lapidus Junior, își deschise registrele. Cum mai merge cu sănătatea?" întrebă totuși Lapidus. Cei cu nervul din călcăi. Mi-a trecut complet, răspunse Berlaga, fără să-i dice capul. Nici nu cred ca omul să aibă un astfel de nerv." Până la pauza de prânz, toți cei de la secția financiară și de contabilitate se foiră pe taburetele și pernițele lor, morți de curiozitate, iar în clipa în care se auzi semnalul de atac, crema lumii contabile făcu dată roată în jurul lui Berlaga. datul, însă aproape că nici nu răspundea la întrebări. El luă deoparte patru oameni din cei mai de încredere și, după ce se convinse că nu-i nimeni de pisos prin apropiere, le povesti extraordinarele sale aventuri de la Casa de nebun contabilul fugar își presără povestirea cu o mulțime de expresii întortocheate și diverse interjecții pe care le-am lăsat aici deoparte pentru ca expunerea să fie mai curgătoare. Ce a povestit contabilul Berlaga, în cel mai strict secret, lui Boris Ohlepski, Dreyfus, Saharkov și Lapidus Junior, în legătură cu ceea ce i s-a întâmplat la Casa de Nebun? După cum am mai arătat, contabilul Berlaga fugise la Casa de Nebun de teama comprimărilor. El spera să stea în acest așezământ medical cât va dura primejdia și să se întoarcă la Hercules după ce furtuna se va fi potolit și cei opt tovarăși cu oic cenușii se vor fi mutat la instituția vecină. Toată treaba o ticluise cumnatul său. Făcuse rost de o carte despre comportarea și obiceiurile alienaților și, după lungi discuții, dintre toate ideile fixe, fu aleasă grandomania. Nu o să fie nevoie să faci nimic," îi explica cumnatul. Trebuie numai ca îndată ce se apropie cineva să-i țipi la ureche. Eu sunt Napoleon sau... Eu sunt Emil Zola sau... Mahomet, dacă vrei. Dar vicerege al Indiei pot să fiu? Îl întrebă pe un ton încrezător Berlaga. Poți, cum să nu. Unui nebun îi este permis orice. Prin urmare, vrei să fii vicerege al Indiei? Cumnatul vorbea cu atâta autoritate, parcă ar fi fost cel puțin intern la un ospiciu de nebuni. În realitate însă era un modest agent care se ocupa cu difuzarea edițiilor de lux ale editurii de stat și, din grandoarea comercială din trecut, nu-i mai rămăsese în cufăr decât o gambetă vieneză cu căptușeala albă de mătase. Cumnatul se duse la telefon să cheme salvarea, iar noul vicerege al Indiei își scoase bluza, își sfâșie cămașa de pânză și, pentru orice eventualitate, își turnă în cap o sticluță de cerneală de copiat de cea mai bună calitate. Apoi se întinse cu burta pe podea și, când sosiră sanitarii, început să strige. Eu sunt viceregele Indiei. Unde sunt credincioșii mei? Naibi, maharajahi, unde sunt vitejii, prietenii și elefanții mei? Martor al acestei crize de grandomanie, cumnatul clătină cu un doială din cap. După părerea lui, naibii și vitejii nu intrau în sfera de acțiune a regelui Indiei. Dar sanitarii șterse cu o batistă udă fața contabilului pătată cu cerneală de calitatea întâi, și cu eforturi unite îl în ambulanță. Ușițele ei date cu lac se închiseră, se auzic laxonul medical de alarmă și mașina alduse pe viceregele Berlaga în noile lui domenii. Pe drum bolnavul dădu din mâini și bolborosi ceva, gândindu-se însă neîncetat cu frică la prima întâlnire cu nebunii adevărați. Se temea ca ei să nu-i facă cine știe ce sau poate chiar să-l omoare. Dar spitalul arăta cu totul altfel decât și-l închipuise berlaga. Într-un salon lung și luminos, ședeau pe canapele, erau întinși pe paturi sau se plimbau oameni în halate al păstrii. Contabilul observă că nebunii aproape nu vorbesc între ei. N-au timp să stea de vorbă. Se gândesc. Se gândesc tot timpul. Au o mulțime de gânduri, vor să-și aducă aminte de ceva, de ceva deosebit de important, de care depinde fericirea lor. Dar gândurile se destramă și dispar. Și din nou trebuie să chipsuiești la toate, să înțelegi în sfârșit ce s-a întâmplat, de ce totul merge acum așa de prost, când înainte totul era așa de bine. Pe lângă Berlaga a trecut de câteva ori un nebun nepieptănat și cu o mutră nenorocită. Ținându-se cu mâna de bărbie, pășea pe aceeași linie, de la fereastră la ușă, de la ușă la fereastră, apoi iar la ușă și iar la fereastră. Și atâtea gânduri îi frământau pietul lui cap, încât ducea mereu ba o mână ba alta la frunte și grăbea pasul. Sunt viceregele Indiei!" strigă Berlaga uitându-se pe furiș la sanitar. Nebunul nu-l gratifică nici măcar cu o privire. Încruntându-se plin de suferință, început să-și adune iar gândurile cei se risipiseră din pricina strigătului sălbate ca lui Berlaga. În schimb, se apropie de vicerege un idiot scund și, luându-l încrezător peste talie, îi spuse câteva cuvinte într-un fel de limbă păsărească. Ce?" întrebă Berlaga, care se speriase. E raba, bene, rabac, jaba fiind clar noua lui cunoștință." Strigând aoleu, Berlaga se îndepărtă de idiot. După asta se apropie de un om cu o chelie ca lămâia, care însă se întoase imediat cu fața la perete și se uită cu teamă la contabil. Unde sunt maharajahii mei?" îl întrebă Berlaga, simțind nevoia de a-și menține reputația de nebun. Dar, la întrebarea lui, un bolnav care ședea în pat în fundul salonului, se ridică pe picioarele lui subțiri și galbene ca niște lumânări de biserică și strigă cu un glas nenorocit. Dați-mi drumul! Vreau să trăiesc în libertate! Vreau să plec în Pampas!" După cum află mai târziu, cel care voia să plece în Pampas era un bătrân profesor de geografie, din al cărui manual Berlaga învățase în tinerețea lui vulcanii, golfurile și istmurile. Geograful înnebunise cu totul pe neașteptate. Într-o zi se uitase pe harta celor două emisfere și nu găsise strâmtoarea Bering. Bătrânul profesor examină harta toată ziua. Toate se aflau la locul lor. Și New Fundlandul, și canalul de Suez, și Madagascarul, și insulele Sandwich cu capitala lor Honolulu, chiar și vulcanul Tepert, dar strâmtoarea Bering lipsea. Și chiar pe loc, acolo, lângă hartă, profesorul a înnebunit. Notă. După informațiile pe care le dețin autorii, strâmtoarea Bering lipsea într-adevăr de pe harta care îl înnebunise pe bietul geograf. Lipsa strâmtorii se datorează pe celei care domnea la editura cartea și polul. Vinovații și-au primit pedeapsa meritată. Directorul editurii a fost eliberat din funcțiune și trimis la munca de jos, iar ceilalți s-au ales cu mustrare cu avertisment. Nota autorilor. Era un nebun blând care nu făcea rău nimănui, dar Berlaga se sperie groaznic. Țipetele lui făceau să-i se strângă inima. Vreau să trăiesc în libertate," continua să strige geograful, să plec în Pampas." El știa mai bine decât oricine pe lume ce înseamnă libertatea. Era geograf și cunoștea întinderi pe care oamenii obișnuiți, cu ocupații pliticoase nici nu le bănuiesc. Voia să trăiască în libertate și să galopeze pe un armăsar transpirat prin desișuri. În salon intră o doctoriță tânără cu ochi albaștri, blânzi, și se îndreptă direct spre Berlaga. Eu sunt viceregele Indiei," îi raportă el roșind. Dați-mi înapoi elefantul meu iubit." Aiurezi," îi spuse prietenos doctorița, ești la spital și o să te vindecăm." O, elefantul meu," strigă provocator Berlaga. De ce nu vrei să înțelegi? îi spuse doctorița și mai prietenos. Nu ești vicerege, toate astea sunt aiureli, înțelegi aiureli." Nu, nu sunt aiurel, obiectă berlaga care știa că principalul este să te încăpățânezi. Ba da, sunt aiureli. Nu, nu sunt aiureli. Aiureli, nu sunt aiureli. Văzând că fierul e cald, contabilul început să-l bată. O împinse pe blânda doctoriță și scoase un urlet prelung care îi enervă pe toți bolnavii și în special pe micul idiot care se așeză pe jos și lăsând să-i curgă balele spuse. En den catră, mamzel juravatră. Și Berlaga auzi satisfăcut în spatele său vocea doctoriței care îi spunea unui sanitar. Trebuie să-l mutăm la aia trei, că altfel o să ne sperie tot salonul. Doi sanitari răbdători îl duseră pe certărețul vicerege într-un salon mic, pentru bolnavii care nu se purtau cum trebuie și unde stăteau întinși, liniștit, trei oameni. Abia aici înțelese contabilul ce înseamnă nebunia adevărată. Când își făcură apariția sanitarii cu Berlaga, bolnavii intrară într-o activitate neobișnuită. Un bărbat gras se rostogoli jos de pe pat, se așeză repede în patru labe și, ridicându-și dosul bombat ca o mandolină, începu să-l atresa cadat și să zgârie parchetul cu labele apoi, încălțate în papuci de spital. Un altul se înfășura în pătură și începu să strige. Și tu, brutus, te-ai vândut bolșevicilor!" Își închipuia fără îndoială că Icaius Iulius Cezar. Dar uneori, în mintea lui zbuciumată, sărea un arculeț și încurcându-se striga. Sunt Heinrich Julius Zimmerman. Plecați de aici, sunt goală, urlă cel de-al treilea. Nu vă uitați la mine, mie rușine, sunt o femeie goală. Și femeia goală era bărbat, cum stăți și complet îmbrăcat de sus până jos. Sanitarii plecară. Pe viceregele Indiei îl cuprinse o frică atât de mare, încât nici nu se mai gândea să ceară să i se restituie elefantul iubit, maharajahii naibii credincioși și ostașii misterioși. Ăștia te strâng de gât cât ai zice pește," își zicea în sinea lui, simțind că îngheață sângele în vine de frică. Și regreta amarnic că făcuse scandal în salonul liniștit. Ce plăcut ar fi fost acum să șadă la picioarele bunului profesor de geografie și să asculte bombănitul jinga al micului idiot, Enebene, rabac vinter finter jaba dar nu se întâmplă nimic îngrozitor. Omul câine mai lătră de câteva ori și, bombănind, se urcă în pat. Caius Iulius dădu pătura deoparte, căscă cu gura până la urechi și se întinse cât era de lung, iar femeia cu mustății și-a prinse o pipă și mirosul dulceag al tutunului, unul nostru, liniști sufletul agitat al lui Berlaga. Sunt viceregele Indiei," declară el prinzând curaj. Dacă-ți botul ticărosule," îl apostrofă și Caius Iulius, și cu felul deschis al unui roman autentic adăugă. Te omor, scot mațele din tine." Această amenințare venită din partea celui mai viteaz dintre împărați și capitan de oști, îl readuse pe contabilul fugar la realitate. Se ascunse sub pătură și, meditând melancolic la viața sa plină de agitație, a dormit. Dimineața Berlaga a auzit prin somn niște vorbe ciudate. Ne-au adus pe nebunul ăsta pe cap, era așa plăcut în trei și poftim. Ce bucluc o să mai avem acum cu el, blestematul ăsta de vicerege poate să ne și muște pe toți. După glas, Berlaga a stabilit că aceste cuvintele rostise Caius Iulius Cezar. După câtva timp, deschizând ochii, văzu că omul câine se uita la el cu cel mai viu interes. S-a sfârșit, se gândi viceregele, acum mă mușcă. Dar pe neașteptate, omul câine bătut din palme și întrebă cu glas omenesc. Spune-mi, te rog, nu ești fiul lui Foma Berlaga?" Ba da, răspunse contabilul. Dar amintindu-și repede că-i vicerege, începu iar să urle. Dați înapoi, nenorocitului de mine, elefantul meu cel credincios!" uite te la mine!" îi spuse omul Javră. Chiar nu mă recunoști?" Mihail Alexandrovici exclamă contabilul, care pricepuse acum situația. Ce întâlnire!" Și viceregele îl îmbrățișă cu căldură pe omul câine. Din grabă se izbiră cu frunțile, scoțând un sunet ca la ciocnirea a două bile de biliard. Ochii lui Mihail Alexandrovici se umeziseră. Prin urmare, nu ești nebun?" întrebă Berlaga. Atunci, de ce ai făcut pe nebunul? Dar, dumneata, de ce ai făcut pe nebunul? Și încă cu pretenții, auzi, să-i dai elefanții. Afară de asta, trebuie să-ți spun, prietene Berlaga, că a fi vicerege e foarte, foarte slab pentru un nebun ca lumea. Dar, cum latul meu mi-a spus că se poate, răspunse amarât Berlaga. Uite-te de pildă de la mine, zise Mihail Alexandrovici, joc fin, omul câine, schizofrenie cu complicație de psihoză maniaco depresivă și, în plus, fii atent, Berlaga, stare de neurastenie. Crezi că am ajuns ușor la asta? Am cercetat toate izvoarele. Dumneata, ai citit cartea profesorului Blailer, gândirea artistică? Nu, răspunse Berlaga cu glasul unui vicerege căruia i s-a smurs ordinul jartierei și care a fost degradat și transformat în ordonanță. Domnilor, țipă Mihail Alexandrovici, n-a citit cartea lui Blailer. Nu vă fie frică, veniți încoace. E rege, tot așa cum ești dumneata Cezar. Ceilalți doi locatari ai micului salon, rezervat nebunilor fâioși, se apropiară. Nu l-ai citit pe Blailer, întrebă Caius Iulius Mirat. Atunci, după ce tratat te-ai pregătit?" O fi fost abonat la revista germană, iarbuch fiur psicoanalitic, un psicopatologic?" își dădu cu părerea mustăciosul. Berlaga stătea parcă ar fi ajuns slugă la dârloagă, iar inițiații îi tot răgeau cu expresii savante din domeniul teoriei și practicii psihanalizei. Cu toții erau de acord că Berlaga o să pățească și că medicul șef, Titanușkin, care urmează să sosească din deplasare dintr-o zi în alta, îl va da de gol în cinci minute. Nu spuseră însă că apropiata întoarcerea lui Titanușkin îi făcea și pe ei să se simtă foarte prost. Dar nu s-ar putea să-mi schimb mania? întrebă laș Berlaga. Ce o să fie dacă o să spun că sunt Emil Zola sau Mahomed? Prea târziu, declară Caius Iulius, în istoricul bolii s-a și trecut că ești vicerege și un nebun nu poate să-și schimbe maniile ca ciorapii. Acum gata o să fie toată viața în situația cadagioasă de rege. Noi stăm aici de o săptămână și îi cunoaștem regulile. Într-un ceas, Berlaga află în toate amănuntele și istoricul veritabil al nebuniei vecinilor săi de salon. Prezența lui Mihail Alexandrovici la casa de nebun era datorată unor motive destul de simple și de ordin practic. Mare Nepman rămăsese întâmplător în urmă cu plata a 43.000 de ruble din impozitul pe venituri. Aceasta îl amenința cu o călătorie forțată în nord, iar afacerile lui cereau imperios să fie prezent la Cernomorsk. Duvanov, mustăciosul care se dădea drept femeie, era, aparese, un sabotor de umilă speță, care avea toate motivele să se teamă de o iminentă arestare iar Caius Iulius Cezar, pe al cărui buletin scria că îl cheamă Ine Starohanski și că este fost avocat, stătea acolo din cu totul alte considerente și, anume, din înalte considerente ideologice. În Rusia sovietică, spunea el învelindu-se în pătură, Casa de nebuni este singurul loc unde poate trăi un om normal. Tot restul este un hiperbalamuc. Nu, eu nu pot să trăiesc cu bolcevicii. Mai bine stau aici... În unor nebuni obișnuiți, ăștia cel puțin nu construiesc socialismul. Apoi, aici, ți se dă de mâncare gratis. Pe când acolo, în Halimaua lor, trebuie să muncești. Dar eu nu o să muncesc pentru socialismul lor. În sfârșit, aici mă bucur de întreaga libertate personală. Libertatea conștiinței, libertatea cuvântului. Zărind un sanitar prin apropiere, Caius Iulius Starohanski țipă cu o voce pițigreată. Trăiască adunarea constituantă, toți în for. Și tu, Brutus, te-ai vândut activiștilor cu funcții de răspundere?" Și, întorcându-se spre Berlaga, adăugă. Ai văzut? Ce vreau? Aia țip. Ea încearcă să faci la fel pe stradă." Toată ziua și cea mai mare parte a nopții, cei patru nebuni furioși jucară șase, un joc complicat care cere stăpânire de sine, seninătate spirituală și claritate de gândire. Dimineața se întoarce din deplasare profesorul Titanușkin. El îi examină repede pe toți patru și porunci pe loc să fie dați afară din spital. Nimic nu le ajută. Nici cartea lui Blailer, nici starea de neurastenie complicată cu psihoză maniac depresivă, nici iarbuhul, fiur psihoanalitic, un psihopatologic, profesorul Titanușkin nu admitea pe cei care simulează. Dați pe bețe, afară, o luară la fugă pe stradă, făcându-și loc cu coatele printre trecători. În frunte pășea Caius Iulius. După el, femeia bărbat, pe lângă care, alerga omul câine, iar în urma tuturor își târa picioarele viceregere, ce-și pierduse coroana, blestemându-și cumnatul și, cum și gândindu-se cu groază ce se va întâmpla acum. După ce termină această poveste plină de învățături, contabilul Berlaga se uită trist mai întâi la Boris Ohlebski, apoi la Dreyfus, după aceea la Saharcov, și în sfârșit la Lapidus Junior, ale căror capete se clătinau compătimitor, după cum îi se părea lui în semi-întunericul din coridor. Vezi unde ai ajuns cu fanteziile dumitale?" spuse asprul Lapidus Junior. Ai vrut să scapi de o comprimare și o ai dat de alta. Acum o să pățești. Din moment ce te-au comprimat de la casa de nebuni, cu siguranță că o să te dea afară și de la Hercules." Boris Ohrebski, Dreyfus și Sahakov nu spuseră nimic și, fără o vorbă, își luară încet tălpășița în întuneric. Prieteni, strigă contabilul cu o voce suavă, încotro. Dar prietenii o luaseră la picior și pantalonii lor de orfani se zăreau tocmai în capul scării, de unde apoi dispărură. Nu-i frumos, Berlaga, zise rece Lapidus. Degeaba cauți să mă bagi în escrocheriile dumitale antisovietice și murdare. Adio! Și viceregele Indiei rămase singur. Ce ai făcut contabile, Berlaga? Unde ți-au fost ochii contabile? Și ce ar fi spus tatăl tău Foma dacă ar fi aflat că la bătrânețe fiul său s-a făcut vicerege? Iată unde te-au adus contabile relațiile tale permejduoase cu domnul Funt, președintele atâtor societăți pe acțiuni cu capital mixt și necurat. Mă și groază să mă gândesc ce ar fi spus bătrânul Foma despre ispravile iubitului său fiu. Dar Foma odihnește de mult în cimitirul creștin numărul 2, sub un serafim de piatră, cu o aripă ruptă și numai băiețașii care vin pe acolo să fure liliac, mai aruncă uneori o privire nepăsătoare asupra inscripției de pe mormântul lui. Feberlaga doarme aici, regretat de-i săi amici, de familia lui dragă și iubit de o lume întreagă. Dar poate că bătrânul n-ar fi spus nimic. Desigur că n-ar fi spus nimic, căci nici viața lui n-a fost chiar așa de neprihănită. Pur și simplu, te-ar fi sfătuit să fii mai prudent și să nu te bizui întreburi serioase pe cumnatul tău. Da, în mare porcărie te-ai vârât contabile, Berlaga. Gândurile apăsătoare care pusese răstăpânire pe ex-locțiitorul lui George al v în India, fură întrerupte de niște strigăte ce veneau dinspre scară. Berlaga, unde drag fi? Îl caută cineva. Aha, uite-l! – Poftim pe aici, cetățene! Pe coridor a apărut împuternicitul pentru copite. Mișcând brațele ca un ostaș de gardă, Balaganov se apropie de Berlaga și îi înmână o citație. – Tov Berlaga, odată cu primirea prăzântăi, vă vă-ți imediat pentru lămurirea anumitor câstiuni. Hârtiuța purta în tetul filialei din Cernomorsc a oficiului din Arbatov pentru colectarea de coarne și copite, și o ștampilă rotundă al cărei cuprins ar fi fost cam greu de descifrat, chiar dacă lui Berlaga i-ar fi venit această idee. Da, contabilul fugar era atât de deprimat de buc lucrurile ce-i căzuseră pe cap, încât se mulțumi să întrebe, Aș putea să dau un telefon acasă?" Ce să mai dai?" răspunse încruntat responsabilul cu copitele. După două ore, mulțimea care stătea în fața cinematografului Capitol, așteptând să înceapă prima reprezentație și care, neavând ce face, căsca ochii în toate părțile, observă că din biroul de colectare a coarnelor iese un om care pleacă încet, ducându-și mereu mâna la inimă. Era contabilul Berlaga. La început abia își târa picioarele, apoi își grăbi treptat pasul. După ce cotii după colț, contabilul își făcu pe furiș cruce și o luă la fugă ca un nebun. Nu trecu mult și se văzu iarăși la biroul său din secția financiară și de contabilitate, unde ședea și se uita buimac în cartea mare, plină de cifre care îi jucau în fața ochilor. Marele maestru închise între timp dosarul cazului Coreico și uitându-se la fund, care ședea sub o nouă cu inscripția președintele Consiliului de Administrație, spuse Nici când eram foarte tânăr, foarte sărac și îmi câștigam pâinea prezentând la bălciul din Herson pe un călugăr gras și pieptos pe care îl dădea drept femeie cu barbă, fenomen misterios al naturii, nici atunci nu mă afundasem atât de adânc în mocir la morală ca acest infam Berlaga. O stârpitură, un netrebnic, întări Panikovski împărțind paharele cu ceai. Îi făcea plăcere să știe că există pe lume oameni și mai josnici decât el. Berlaga nu e un cap, spuse președintele cu un ei caracteristică. McDonald e un cap. Ideea lui cu privire la pacea de clasă în industrie? Ajunge, ajunge, îl întrerupse Bender. O să fixăm o ședință specială ca să aflăm părerile dumitale asupra lui McDonald și a altor politicieni burghezi. Acum n-am timp. Într-adevăr, Berlaga nu e un cap, dar ne-a comunicat totuși câteva lucruri interesante despre viața și activitatea societăților pe acțiuni, care explodează singure. Marele maestru se simți deodată foarte bine dispus. Totul mergea de minune. Nimeni nu mai aducea coarte puturoase. Activitatea filialei din Cernomorsk putea fi considerată satisfăcătoare, deși la fiecare tură poștașul aducea noi adrese, circulări și cereri, iar Panikovski fusese de două ori la oficiul de plasare ca să găsească o secretară. Da, strigă brusc Ostap. Unde-i Koslevici? Unde-i Antilopa? Ce fel de instituție e asta fără automobil? Trebuie să mă duc la o ședință. Toți mă cheamă, nu pot să trăiască fără mine. Unde-i Koslevici? Panikovski plecă ochii și spuse oftând, Cu cozlevice bucluc?" Cum adică?" Bucluc, ce? S-a îmbătat?" Mai rău, răspunse Panikovski, Ne-a fost frică să-ți spunem. L-au amețit niște popi catolici." Spunând aceste cuvinte, curierul se uită la împuternicitul pentru copite și amândoi clătinară triști din cap.